Trenul Prietenia Autor Maria Sava Decembrie Zorile sfârșie fața nopții Împrăștind o lumină rece și murdară În cameră frig Atât de frig încât Sabina nu trăznește să deschidă ochii De teamă să nu-i pătrundă frigul Dincolo de suflet Liniștea dimineții E spartă de soneria Surzitoare a ceasului Deșteptător Îl pusese ca de obicei Să sune la ora 4 Era ora când Asemenea unui robot Alerga pe scări la vale Cu cele două sticle zdrângănind Să le așeze La coadă Prima coadă a zilei Cea de la lapte Urma apoi cea de la pâine, una pe zi, de la ouă, patru de persoană, și de la salam, jumătate de kil, când prindeai. Caloriferul e dezmorțit cât să nu înghețe apa din conducte. Afară, o ceață păcloasă, amestecată cu promoroacă creează un peisaj hibernal sinistru. Ar fi pus un radiator în priză, numai că, seară de seară, de pe la miezul nopții, până se lumina de ziua, curentul era întrerupt. Într-o pornire eroică, Sabina s-a dat jos din pat și s-a îndreptat bâșbâind către bucătărie să aprindă aragazul. Și gazul abia pâlpâia. c seară înainte, încercase să-și încropească ceva de mâncare, dar nu reușise în câteva ore decât să încălzească apa. Așa că, Renunțase. Nici nu mai avea putere să se revolte. Toate simțurile, parcă i erau anesteziate, și știa cu mare greutate ființa împovorată de atâtea lipsuri, de la o zi la alta. Nici măcar speranță în vreo schimbare nu mai avea. Ajunsese la apogeu, epoca de aur. Fiecare zi, trăită, semăna cu un obstacol dintr-o cursă de 100 de metri garduri. Din instinct știa că nu trebuia să slăbească ritmul alergării, orice cădere echivala cu pierderea cursei. ușor, scoase cele două sticle de lapte din cămară și le puse la ușă. Își luă un chibrit și o lumânare, și-o porni pe scările blocului. Tot încercase să aprindă bățul de chibrit, însă n-a reușit. Se făcea economie la fosfor și bățul era aproape gol. Până la urmă, reușind să aprinde lumânarea și cobora pipăind treaptă cu treaptă, încercând să țină cât mai strâns sacoșa cu sticlele goale. La etajul 2, cât pe ce să dea nas în nas cu vecinul de deasupra, care, ignorând întunericul, mergea ca orbetele pe scări. Noroc de zdrăngănitul sticlelor. Jos, în spatele blocului, tronau câteva navete cu sticle de lapte, lichid alb, apos, și câteva cu borcane de iaurt, un fel de lapte înnăcrit și pentru cele câteva sticle aveau să se înfrunte aproape 100 de persoane care deja așteptau ca niște roboți rebegiți să apară vânzătoarea. Dintr-o privire, Sabina își dădu seama că n-are rost să se mai așeze la coadă. Făcu întors același drum prin bezna rece din scara blocului și cu chiu cu vai ajunse la ușa apartamentului. Îi pierise pofta de mâncare. Și-a aprins o țigară și-a rămas cu privirea pierdută în gol. S-a făcut deja ora șase. Camera s-a umplut de o lumină gălbuie, apăsătoare. Era timpul să se îmbrace și să plece la serviciu. Sabina lucra la un birou din stația de cale ferată pe post de secretară. Ajunsese acolo dintr-o întâmplare, postul fiind pregătit pentru o pila șefului, care, însă, l-a refuzat. Era sub demnitatea ei să lucreze în gar. În birou, intrai ca într-o ghețărie. Măcar avea curent și putea să bea un ceai cald. Pe hol, colegii se delectau cu faimosul nechezol, pe care Sabina nici să-l miroa, să nu suporta. Încă mai purta în nori aroma de cafea din prăvălia lui Klein, de unde își cumpăra ehei hey, cu mulți ani în urmă, câte o sută măcinată. Așteptând să fiarbă apa pentru ceai, s-a îndreptat către fereastra dinspre liniile de cale ferată. În spate, colegii discoteau despre cozile la care au mai stat. Procurarea mâncării devenise unicul subiect de discuții dintre ei. Orice altă temă încercai să abordezi, era ignorat. Totul era prohibitiv. Mai puțin borcanele cu spanac și ghiveci, cu capacele pline de găinați de muscă, ce ocupau rafturile tuturor magazinelor. Numai când se gândea la ele, Sabinei îi se făcea rău. Cu ceva vreme în urmă, primise vizita unui vechi prieten. Omul venea de departe și fusese nevoită să încropească rapid o gustare. Luase un borcan de ghiveci să facă un fel de tocăniță. Când își amintea faza de la masă, o apuca un fel de râsul plâns. Gelu începuse să înfulece și-o lăuda ce bună gospodină este, când... Dintr-o dată a făcut ochii mari, s-a înroșit la față și a scos din gură un gogoloi cât o nucă. Era un ciulin porcesc. I-a apucat pe amândoi un râs isteric de nu se mai putea opri. În spate auzea râsul sinistru al colegilor. Spunea unul un banc despre cartofi boabe. Cineva i-a spus să închidă gura. Ia seama Darius, a fost chemat de ceist și tot a dat la declarații și a transpirat trece până a adus cartofii la normal. S-a auzit un șirat prelung și în gară a intrat trenul Prietenia. Venea de la Moscova și mergea la Sofia. Staționa cam un sfert de oră până se schimba locomotiva. Nu se măna deloc cu trenurile noastre mâncate de rugină, cu geamuri sparte, cu uși pe jumătate închise, în care iarna încremeneai de frig, iar vara te sufocai de cald. Și fețele călătorilor erau diferite de cele pe care le puteai întâlni pe stradă. Ieșeau la geamuri surzători, veseli, morfolind tot timpul câte ceva. Pe meselele lor se vedea o fel de fel de pachetele frumoase ambalate, sticluțe cu sucuri sau alte băuturi. Și, în timp ce privea spre cei câțiva călători care scoseseră capul pe geam, discutând zgomotos, în fața ochilor au început să se deruleze imagini dintr-un film absurd. Un grup de copii de la orfelinatul de peste pod Îmbrăcați în faimoasele treninguri albastre și cu și în picioare, cu fețele învinețite de frig și tremurând din toate încheieturile, s-au oprit sub geamul deschis. Aproape ca la o comandă, au întins mâinile cerșind îngăitor. Mi-e foame! Cineva din spatele Sabinei a șoptit. Bine că nu s ai noștri. Așa era. Bine că nu erau ai noștri. Erau ai nimănui și, de obicei, erau ținuți ascunși ca niște leproși. Ai noștri erau șoimi, pionieri, viitorul de aur al țării. Răzând, doi călători au venit cu câte un pumn de bomboane pe care le-au aruncat printre pietrele ascuțite dintre linii, cu un chiot haita de copii a început să se îmbrăcească și să adune prada, scrijelindu-și degetele. Tovarășii râdeau de, le săltau burțile și aruncau câte o pungă de bomboane însoțite de îndemnul Harașo, Harașo! Privir flămânde, învinețite de ger, cătau cu ochii mari, înlăcrimați, către fereastra vagonului, în timp ce de pe degetele chircite, ridicate a rugă, li se prelungeau șuvițe roșii. Din spatele trenului a apărut un măturător care a început să pocnească cu măturoiul în stânga și în dreapta de parcă ar fi ucis niște gândaci, în vreme ce, printre linii, se auzeau doar ignete și plânsete mognite. Cândva, dacă acești copii vor supraviețui, vor ajunge adulți. Poate. Lectura Maia Martin